Кажан відразу погодився. Збоїв ще ніколи не мав. Закохаєшся. Ще чого бракувало. Та така пава ще не народилася. Не вірив він у кохання. Он, як його батько. Чудово без кохання живе, бо того не існує. Якби ж тоді Сашко знав, чим це для нього закінчиться. І ось, тепер вони на вершині світу. Програв. Програв. Програв. Стукають молоточки у голові. Програв. Кажан стоїть у коридорі академії, голосно розмовляючи з приятелями-художниками. Вічний студент, жартома називають його знайомі. Батько доволі відомий і дорогий скульптор у мистецькому світі. От і вирішив, що сину місце лишень у цій академії. Шість років навчання і лишень третій курс. Хі -хі. Остаточно не виганяють і терплять через родинні зв'язки та заслуги батька. Воно якось саме собою так виходить. Тут цікаво вчитися то зовсім байдуже. Батько вважає сина талановитим баламутом, тому дивиться на його витребенькі крізь пальці. Сам таким був. Що поробиш? Син у нього свавільна творча натура. До того ж, несе ще одну доволі важку ношу, яка передчасно впала на його трохи за молоді плечі. Вміння читати думки людей, вміння володіти стихіями, і важко, і цікаво. Дощі у місті, впорядкованість їх для міста. Дурня цілковита. До того ж, територія надто велика. Це тобі не небо над селом. Що поробиш? Світ дуже змінився. Колись одного з кажанових предків прапрадіда, здається, вигнали з Буковинського села через якусь дівчину. Щось таке тато розповідав. От вони й оселилися у місті. Усім дводушникам тут подобалось. Сашкові теж. Величезні вікна, через які потрапляє світло в приміщення академії, майже тріщать від його надміру. Гурт хлопців весело регоче. Кажан звик бути душею компанії і разом з тим загадковим самітнім вовком. Про нього більше, ніж того сам він хотів, не знав ніхто. Це дуже бентежило дівчат. Найрозкішніші юнки марять ним, піддаючись якомусь глупому азарту, щоб здобути прихильність хлопця. Сашко це знає таємничий і звабливий, завжди у чорному, глибоке, мов нічне небо, очі, загадкові розмови, справжній тобі кажан, оскільки в навчальному закладі буває рідко. Також на його прихід стає не лише для нього правдивим святом. Недалеко від гурту хлопців прилаштувалися дівчата, вдавано голосно обговорюють свої проблеми і, нашорошивши вуха, уважно слухають розмову хлопців. Звичайно, вся увага дівчат прикута до кажана. У вестибюлі на підвіконі сидить дівчина, її чоло серйозно насуплене, очі уважно зосереджені на книзі, їй байдуже до оточуючих, до їх безглуздих проблем. Вона читає. Вже звикла ловити на собі глузливі погляди одногрупників, тож навчилася не відволікатися на подібну дурню. Лунає дзвінок. Студенти розходяться, каже, ну, хтось телефонує, і він затримується. Перетинає вестибюль і ховається за величезним фікусом, щоб не нарватися на когось із викладачів. У вестибюлі ще досить багатолюдно. Художники-митці не дуже купливі студенти. Балакає недовго. Коли ховає телефон у кишені, його погляд випадково падає на дівчину з дивним салатово-русявим волоссям. Вона сидить на підвіконні і читає книжку. Хіба зараз когось здивуєш цим? Та дівчина ніби гайдається в яскравому світлі, який ли не здається, не тільки з вікна. Світло струменіє з дівчини. То виглядає звичайно, але видиво таке чарівне. Кажан мимоволі замилувався нею. Видається, що той дзвінок на заняття зовсім не для неї. Поз нього пробігає захиканий студент, який ще не знає, чи то вже майже спізнився, чи майже встиг на пару. «Привіт!» – кидає на ходу. Кажан різко зупиняє хлопця. «Кілька секунд тебе не врятують, Олексію. Маю до тебе розмову. От, блін, кажане, може згодом?» – жаріславо квилить хлопець. «Ні, а зараз. Обіцяю, недовго. Слухай, це що за барвисте диво? Чому я її не знаю?» Кажан тицяє пальцем у бік дівчини. Благо їх розділяє добрий 10 метрів вестибюля та жва метушня, і вона їх не чує. А, це, тато з моєї групи одна. Аліна Григоренко, синя Панчоха, схиблена на книжках, всезнайка заучка. Не дивно, що ти її не знаєш. Ти ж на таких, як оте, уваги не звертаєш. Ха. Кажане, ти офігів, вона тобі на. Слухай. їй що, сороківник, коли синя Панчоха. А так молодо виглядає, здивовано перепитує Кажан. Та ні, то я образно сказав. Колись стане нею, побачиш, вона взагалі якась трохи того поведена. «І це мені говорить художник?» – іронічно посміхається Кажан. «Ну, розумієш, вона ні з ким не дружить, ходить завжди одна. Сама із собою розмовляє, божевільна. А вбирається як? Смаку зеро і таланту також. Татко художник, той влаштував доцю в академію, звісно ж. Пересварилася зі всіма викладачами. Та вона, блін, більше за них знає. Нафіга їй вообще ходити на лекції? Та ні, ходить, хизується, подивіться». Яка я мудра, а ви всі телепні. Мати таку дівчину, то вже ліпше застрелитися. Ходяча енциклопедія в зелену крапочку, І ще той. Ну, все, Олексію, вистачить, дякую. Я зрозумів. Вели на пари. Ти ж поспішав? Олексій невдоволено щось бурмоче підніс і стрімголов кидається далі. Кажан піднімається поверхом вище, так, щоб дівчина з підвіконника його не запримітила. Та це й неможливо, бо вона, окрім свого читання, нікого й не бачить. Хлопець виймає мобілку і кудись телефонує. Ало, Юрко, сервус, друже. То я? Впізнав? Що? Ну, звісно. Хто шукає, той знаходить. Думаю, це те, що треба. Угу. Звати Аліна. Художниця, другий курс. Що? Так-так, Григоренко. А ти звідкиля знаєш? Ага, я і забув, що у тебе робота така, всіх знати. І кажеш, що це підходить? Тоді парі. Ну, добре-добре, не парі, угода, мораліць хріновий. Останні слова Сашко говорить після того, як заховує телефон у кишеню штанів.